وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله صدق الله العظيم طندار شم بسيمتار طراجيت اثاي تشي دا تهمي الله يقبل نمازينچ دييس ادى رمضان ان شاء الله نه‌وه‌رده ته‌نێته نکو që hapim doren që duaët e tona të ngaën përpjet allahu jellë jalalu përsejt zilin besimtar anek hand botas që allahu jellë jalalu dhe prijatim e kabool të ban në ayetin përstën suratul araf jem i sot me prijatim tona modesa para fjallë së shaita allahu jellë jalalu vë jellë shanoh në vajhdim hal yenğurun illa ta'wila Në kura një kërim normalin dhe ruar i gjëmot, se është vështirë për njëzri që ka nuk e dinë gjuhën e këti libri të shëjtë, është shumë vështirë drejtë për drejti me javë interpretu gjonat, me ato fjalë, me ato shkroja dhe këfatë që shjanë për na, i bojmë gjonat qarta me sëpjegime ma gjonat pak edhe me shemuj. Helbi mana ama, fjalët e uilë, Në gjuhën arabe do të thotë comment për shkak se nën gjuhën shqipe jemi fukarë për ka. Fjalë ore apo thësarri i fjalëve përballë me gjuhën arabe, siç kemi thënë se gjuha shqipe është gjuha jonë, të cilën na duhet më drejtësojnë po ja fati asaj ashtu është. Si qerave gjuha është ajo e arabëve? Baimë në vete në disa mia fjal me gjuhën tonë. Disa mia fjal kam thën paraforsisht dikun kam dëgjuar për i lingvistëve që nuk janë profesionalë asaj pune se kanë thën dikun ka 80000 fjalë diçka, gjuhë arabe ka në vetë 19 milionë e 503412 fjalë gjithsej, fjalat të cil vetëm ato të cilat kanë 3, 4, 5 ose 6 shkronja. Më shkurtë fjalë në gjuhën arabe janë 1 shkronjë, më gata 10. S'ka më gata se 10, edhe një ars më pak. 1 shkronjë më pak. Vetëm 3, 4, 5 ose 6 janë 19 milionë e 503.400 e, e dindë dhe fjallë. Pra na kemi të bojmë me komentin e fjallës Allahu Gjellë Gjellë, u i cili vjenë prej një kësi fjallori në gjuhën ton, i cili banë disa mija fjallë me vete. Pra kemi vërshtirë, mirë po, kur përdorin shumë fjallë për një atëhere, e bojmë shdo gjërë qartë. Fjallët e ujë, përshin fjallën koment për balë. Mirë po kemi në kurani kërim në një gjuhën e arabët dhe fjallën tefsirë. Dash ti po i thoin koment i Kurani Kerimit, çu po i thoj. Komenti i Kurani Kerimit të kanë për qëllim tefsirit. Tefsiri nuk e nuk rrin përballë fjalës koment, por për fjalë për fjalë përballë fjalës koment rrin fjala tawil. Yaumā yanẓurūna ta'wila. Fal yanẓurūna illā ta'wila. Ta'wil do të, jo të, të, të thon koment. Do të thon shkrim, do të thon shpjegim, do të thon tefsir. Sprijf punfarë kur dim se kemi brojnë më vesh ka kan thon se koment, tefsiri do të tawilit ka ndallim, njëri me çetrit me nënsi un ka pëdu më shku sa me nënsi shka këmi pregërdit së dhëmë thon ki kurani kërimi e dhënë këtë bot për sëfjegim Allahu dhëllë dhëlaluhu tha për të sëfjegu për për sëfjegu e dhe kuj sëfjegu të kënë surët jasin të li yumë dhërë man kënë hajën wa jëhqqë lë qëllu alë lë këfirin me sëfjegu e dhe me jëqërtu mëtë të gjallët ju po ndërgjoni se na po shkojmë në transmisione të radiove po shkojmë në transmisionin televizor në transmisionet televizorave në edhe 50% opinioneve në Vin Yasinin të të vdekurve në Yasin të të vdekurve Trakulu Allah të vdekurve, një hatme të vdekurve Nihat me të vdekurve kimse ka ardhur për të dekurit të doukri o burra të gjallëve çmëson disa njerëz që kanë akseptuar mirë këtë se të gjallëve ja kanë nisë me prit në radio aban me jaknu dhe jasinat gjallve edhe ketë se ka kurani kërimi për qëllim me jaknu të gjallve do me thonë me javë spjegu të gjallve me javë spjegu të gjallve edhe gjallët me bëvë dhe për jo me morë bismillahi rrahman rrahim jasin val kurani lhakim inna kalamin al murselin ta kam kënu një jasin tije një gjallët jaknu vë një jasin kje së është për qëllim kurani kërimi Ja, për shemblë kështu. Kemi thonë edhe të gjithë njërzia filim barim janë të pajtua se kurani kërimi është kushtetut. A banë me mërë kushtetutën të shpia me a knu një një një që ka thati? E me i qu një selam telefon, ta kam knu kushtetutën prom. Priti se vapët, a ka kësi pundu një, ki liber është statut inderuar i gjemot, është liber kushtetutari, Allah u gjëlle gjëlelu, për ndërtimin e jetës, fitimin e ahiretit. Për ndërtimin e kësaj, fitimin e ahiretit. E ta është përdu me kalu në detale unë për këtë qeshtjën e komentit edhe rasialës komentës e kam shumë punë për këta, të të kaluoj në jetë drejt për drejti. Ki duhet komentohet këtu? Pra, kur nuk komentohet? Sot e kimi bisedhen, kur aj nuk komentohet? Ose, kur aj komentohet shtremt, me fjala apo me vepar, Allahu Gjelle Gjelalu sa pr ku ki kurani kërimi do të komentohet mas drejti qëllë janë dhurune illa të uile kur dilni para Allah ditën e kiametit ka më u komentohet kurani kërimi drejt ka më u komentohet mu ashto si që duer e si ka më u komentohet ditën e kiametit do t'hullu në ulemot me po koment jo kjozë do t'ndohet ditën e kiametit e shka do t'ndohet pra e thonë jo këtassu minel al karnai alël gjelha Kështu do të komentohet? Do t'i mirën brinat delës që, që ka pas brinat në këtë bot? Do t'i jipën asaj që s'ka pas brinat me marë hapër? Kështu do t'i mirën hapër? Kështu do t'i komentohet kë kurani kërimit ditën e kjametit? Delja që ka brina, të grazdi vetë hanë ma shumë se ajo shka s'ka. Se ajo më shonë gjatë, edhe më shonë majtë pak ative më skinë e veqera, edhe e gjanën të ljugi venin. Edhe hanë për trija po për katë Duhet me i dhon brinat asaj çiska, çiska pa, me mor hakun e vet. Këto do të komentohet drejt. Fa hal jazao l-ihsani ila l-ihsan. S'ka me u paguhet e mira për verse me të mira e keqe për verse me të keqe. Këto do të komentohet ditën e kiametit. Fa deri ku do të shkojnë punët larg, siç kemi thonë se edhe guri i cili ra poshtë prej kodrë mbi gurët që er, duhet me i dhon hakun edhe llogarin. Atç larg do të shkojnë punët. Meni rast prej rasteve, meni dër prej dërseve kemi thon se aq larg do të shkojn punët, saqë aq larg do të shkojn punët saqë Çika do të i thotë në nanës vet po i duat disa sevapë prej tuave për dhimbtën e veshit kur mashpove te ajo gruaja se mllinti. Çika kur lindin, pak thot sa nisin me arti, çojnë me i shpu veshin në Xilpon për mejuniti vasa asaj. Eduka sherjat, Islami se kalip, Islami i ka thon këto skaska me shpu. Ndor nuk ka fërë nuk ka shvofi nuk ka norm fëtare do të thot pa ta banë pa fje problemi mjërë po që i qërë një shpojnë edhe ajë kur të shpojnë ajë culli i qërë një adilot s'pa kututët s'pa kututët ka drejta tashme nrejt gjishti ndikushme kërë nëgjë me ineksishti i qëspe një një qika do të thot në nëzvet disa se vape prej tuave se pomduhen kështu konkret pomduhen Disa sevapë e prejtuave që ma shpove veshin të a egruja më dhinti. Sevapë të asaj që më qove ku më dhemë. Mi me midhonë, disa. Edhe këtu do të kalujmë ditën e kiametit. Pra, ditën e kiametit e kam tjallën, do të komentohet kura një kerimi me vepër. Do të komentohet, do të gjikohet me ta, mua ashtu si që deshte me gjiku me ta në këtën këtë botë. Shire, shi qaj ndëruar i gjemati jemë. Meri këto gjonat të sinqerta, edhe shkote shpija, vajtoj me lot. Vajtoj me lot edhe mere të fterin e punëve tua, fletorën e punëve tua, e qële se mas. Shtime shëritin e video kasetës tonë dhe në video, edhe shlejët e mas jetën tonë. Kër i gjojë mirë edhe dije se nësër ajo di tash, Allahu surat u lëhasher, në kura një kerim i ka thonë që saj dite për të cilë nashpjot për spjegojit, i ka thonë nësër a ka thonë shtu. Waltanzur nafsum mazak takseb ligadn ne sjojeni për javësh ka po përgatit për nesër pra dita që amet i ka thon nesër për ka afersia çika me ard edhe si çata tash ti ke bën një zollom atje me një vend ku ke bën zollumin vetë ti ti ke fi njëri na jeku e din ti ku e ke fi ke lavruarën e huaj ke marr mallin e huaj ke fol fjalën e ron i ke bë ato që i ka bën 1000 alash 1000 një apo një e disë sa edhe unë jam sitin këtë fushë për sakse vesh për nga mërve që i rkejt nga bojt e ndoj me në në këtu dhe shkote shpija vajtoj me lopë këtë fa pjesë dvogël këti i dersit, filimit dersit sotit suj e, atje edhe ajo qika në nëzvet po i nukke prej sevapove për shpumjen e veshit për vothin e unë tëre e unë qka bona Unë ku i kam halët e mija, unë nga i ta kokën naltë dhe thash nuk falem, unë nga i ta kokën naltë dhe thash të japzeqatin, unë nga i ta kokën naltë dhe hongë në rabazan, unë bajta kokën naltë dhe zojshna me ditë, për madhri në Allahu të dhe fëqit e ti, unë nuk u dorzova faktikisht ligjit Allahu gjëlle gjelalu, e ja kjo pra dita e dorzimit, para gjikimit të drejt, fa jë u me jëti i te uilu, jë kulu lëdhina në suhë, E ardhit kur të sqejohet që Kurani kërim me vepër drejt prezriti edhe atë. I msisht kur sqejohet do të thojnë se Allahu xhallal xalal u njerëzit të cilët e kanë harru. Ka e kanë harru. E kanë harru kët Kur'an, e kanë harru kët din, kanë dhe çetër. Sa nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Edher te ata. Kjo çpo ndodh. E vërteta, ulemat na sqejojnë. Allahu pa të qupë nga mërë edhe atë, ato spjegu në derin piken e fundit slanë gjopë pa spjegu spjegu një më cishtë ja vëdëshmoj Allahu spjegimin edhe lanë vjetar ma zvete spjegu në me zemër spjegu në me zemër në njën e kompetenceve të eksperiencës vetë të spjegimit në shiqojshmi edhe më ndojshmi se kemi shku në dërse në Ramazan ashtë atë detë me shku një qini dërse më ngu ashtë ashtë Në zakon me shku namazan ka ders, po nuk shkuam. Mes me ndëgju, me bë dëgjimin e shpjegimit edhe prej kupuzve tanë, me fut në fushën e zbatimit. Nuk shkuam për këtë. A ato e falshin të vërtetën, këta fjalë do t'i thonë joni prej neve ditën e Kiametit. Fa'lanā min shuf'a'ā fe yashfa'ū lanā. O Zot, kemi vështirësi lutje. Oh, vllavi jam i dashur Bashather, kur thash me kohë lutjeve. Kua është kua e lutime? Që ta është ngrejt durët? Do t'ingrejt durët dhe dhe njëherë, në vendin ku sa është për t'ingrejt durët dhe a s'ka kush ndihmon sot me në i falë Allahua? Shti ka kush ndihmon shti me ta falë Allahu gjëlle zhelalu a dit s'ka kush ndihmon me ta falë Allahu? Ta shumë dit e pa pëlqishme kohë, e pa të saktuar, e pa gjetur mirë për pranimin e pëndimi të Allahu gjellë gjelalu hu gjellë shanu ta pëhëllena min shufa ta jeshfau lena më njëherë pasi e vënese do të ahetoj në do tjenë të bindu njërzit se kjo puna shvon për këta vën mirë po njëri u si njëri do të mundohet me gjithë më njëherë rrugën qëtër kjo u kri s'ka s'ka kush ban fajde më njëherë e njëri u mundohet një rrugë qëtër me gjithë e thonë e u në raddu ose s'paku Aska mundësi me në këthi edhe njëherë Fa na amel gajre Lëdhi kun na na amel Edhe njëherë me në këthi E t'i bojmë punët qera Jo së kur shka i kimi bo T'i bojmë si adasht me i bo Aska mundësi me këthi edhe njëherë E piku me këthi Piku me këthi Inderuar i gjemot Ta shë kanë rendin me ndëgjum materialistët Njërzit të cilët materja I ka qitë prej taktit Ja vë kaprish radilitën Edhe klipat Edhe ja vë kaprish ventilat Ja vë kaprish zdo gjohë mrena Që funksionën për funksionimin E një generatori apo një motori të saktuar Edhe sojnë ato Qish kemi thonë E kush ka artë pima tonë me kalëzuse Shka potat hoxha Ja pra Allahu gjën le gjëlelu thakshtun Kura një kërim surat u larat la Nga jetin 53 Tha kjo nuk do të ndonë Ju këtë abile, do të akorkoni në esër me këti o njërë prapë, po atët dë të keni të mundur. E pëse spajullon me këti prejvorit e o njërë? Ja, prapë, shembulin matë qartë e keni se prej ditës kiametis sënë do të këtheni dhe njërë e këtu, a do të keni dëshirë me këti shembulin matë qartë e keni se prejvorrave ja. Këtu jeni e vësën po këtheni? Këtu jeni, alo, ato shka i kemi quna të vorat nuk janë larkë prejneve. Atë njiçë le parë vetëm metre për shtëpi. Dikush e ka shtëpin, ka të vorrave, dikush e ka, në Kairo dimi milion e 500.000 njerëz banojnë në vorra. 10 milionë parësimi njerëz i kanë shtëpjat në vorra në Kairo. Është interesante, atë në shtëpë vet pra i vorrosin njerëzit edhe së ndalin mas darkë me nejt me totë pra. Don pejav vërtetoj se këtu kur ska muzikë si fun mendoll, pra ajit edhe mahir ska mendoll. E çka kemi për qëllim për çu që thon se Allahu Ku i des tash? A je tash këtu? S'nojë ku i desim tash? Tu i o unë. Bollmo prap. Ço do thuj? Bollmo prap. Tashti do t'i kthejam sistemit tim. Do t'i kthejam Kur'anit Karim te studentit Muhammed Mustafa se nuk do t'lejoj unë me u bësh idiot. Ti je idiot tashish. Djerze te na din fjalën idiot, jo çish e ka kuptimin. Çish te ka kuptimin e din interesant. Fjalla i diot nuk ka qa qe e e gërë sa e di njerëzit. A më sa shqip. A nuk ka qa qe e gërë sa e di njerëzit. Fjalla i diot e di shka në shqip gjëmës, shqip. Shqipin këthijës. Fjalla i diot a shqipin këthijës. Do me thonë, aj qita këthen shqipinën, e ti e luthet merë një gjo. Po du me të vonë një gjo falas, dhvinë ketë dë njohë dhe te vore dhe nahirat. E këthen shqipinën. Qikja është i diotë A kërë e kërë sanë shumë e kërë, që së përdo e rifi me një në të dhukri? A njërë dhe të në e din idiot, unë ja li pa ajë s'madha idioti. Qështu e din? E kishë pas në një opalat së mirë, ndorë ja li pa s'madha? Idiot be? Jo, idiot nuk a ishka sëta e, idiot a ajë që s'pë e merë. Këtë në gjuhë, original në përkëthimin e sakt të fjallës, ashë ajë që s'pë e merë. E, mer. e ti për i dhu, bismillahirrahmanirrah Odhë me hemënën e mëshiru si të përgjithshëm i cili ka mëshirën e ti të plët. Ndë gjëni spjegimët a Allahu gjëlle gjëlelu, gjatë mujit Ramazanit, edhe bani këto vej për leni sistemet e mikta thujet, këthanu ti sistemi juaj, e ju tani pëjmir një thujat, e përkëtani për vetë një hoxën, kështu majhë sbrami, të bravim përë. Kështu përkëtë një hoxës majhë të bravim? Ha, hoxëa? Ku janë muslimanët, ha? A ti ku janë mëslimon? A ti e ku jeti? Ku jeti? Ti je jashtë autit pra, je në aut, jashtë matë korner këtë do. Edhe një miliardet zhjimë si ti ka ndalë korner, edhe qëtash duhet dikush me i shëtirat për jashtë me i shtimë rejna në lujtë. Kur gjosë ka ndodhë që tërsen, hish? Kur gjosë që kjo ka ndodhë, duhet dikush me i marë për autit, me i qitë më rënda vijës, dva atomë kvin fush veprimin e vet. Qetërsan ska kur gjò, puna është shumë e lehtë. Ku janë muslimanat? Po jam tregoj një rast, një herë mund ka ndodhur personalisht, mu përketa po e shoh të artish me bespjegu këtu. Kur kam shërbyer në Gjermani më kanë 5 vite me radh, një herë një xhemo atërdhisha unë kam nei 5 vjet me radh në Gjermani për akşamit deri në xhamin xhami. 5 vite me radh tash ku të shpia. Për namaz të akşamit deri në xhamin Gjermani. Këtu sërpëvojmë ashërbim këtu ashtë shumë bukur atë shërbim me bo ama që këtu së në pebojmë ku e dhijun e dhe një harë kur të më vetë një privat ses me bojmë ju kalzoj një harë me një rasti pa të bo tri vite në Gjermani nërmet a këshome të jati e së ardhë një gjemot e qeli dherën e dhërën kam pas nejtë me një lamë dë vogël sa për me lezuati e qeli dherën se kisha pa kur atë, atë, atë syr asë një harë edhe drejt fa selamu alikum alikum selam sa hoqë kam një Tha është më një hara ma të mpalli dhe, ku ke qenë ti të rritash? Qa qe janë? Që së kam pa ti kur asë një harë e ke arë përmë vetë, ku janë ki popull, e ki popull janë a qe ku ke qenë ti të rritash, pra qa qe janë? Ha të shko këshiri ku ke qenë i gjonë, a qe berit ekne. e këne? E përjëzim na, qëtu ku janë muslimanët? Kua është islami, kua është ajo feja jonë, ajo feja jonë është atje ku jemi na. Ajo feja jonë është ku jetë ti e dhe une, atje ku s'jemi të punu për atë fejën tonë, e ku i kemi mend me i bo të fort të tjerët, atje i kemi mend. Pra kur punojim me i bo qertë fort, qertë janë fort. Kur t'jakë fejtë, kur të vendosim për vetë vetën me e bo të fort, atëherën na jemi atje ku donë Allahu me qenë. Ditë në kiametit nga komentohet libri Ja Allahot parasive drejt muashtu Si që meritojmë na dhe nga paguemi Me te mirë so, A banë më u këthi E unë urat dufe në amel Gajrë në ledhi kunë në amel A banë më në këthi o Allahot në artë janë njësë Me për fillimit Allahot tha jo Gora në kërim sa jo Këta nuk do të lejoj me ndodhë so, Pse zot sfe lejon me ndodhë këta so, Nuk janë njësë një agjeku po thoni janë me ju kësi janë njësën e gjë këki një lënë. A të gjë këki një lënë, ati e varzoni. Mërë një rëjzë të bëstanit ten. Mërë një rëjzë të bëstanit ten që ta ka vëllë bëstanit. Se ka njërëzit polak e qojnë me rëjtë bëstanit në e vëllë. Edhe shetë bëstanit, gjithë notër për bëstanit ten. Kësi ka, po ka dhe që. Mërë një vetë të shetë bëstanit. Nërën motafa thojë mos sa përmirësuqi, e vjen ai lutë dera mos e baj kët gabim më, nuk e baj kët gabim, e të mfalë se kam mbet keqe gruaja e culli e këk, e ti thuaj. Hajde ve. I thojë ti, "Aj shko pra, ç'er 200 mark mua në shko. Sa ti boje ja katra pas natë, kur ti ka bërthe meshtëria, prap zanatin e motrën." Allahu jalla za, jalla zayoya, ju kthi ri tha, me ju kthi dhe një herë ku keni dhenja nisni aty kë e keni lënë. Se thoni ju e ardhëm këtu e urealizu e jonja e jonja u bo qështu thoni edhe e vazhdo një prafati ku e keni lonë që allahu s'ka kësim më më më rapa qëtë kësiru enfusëhum wa dhallë anëhum ma kanu jefterun që allahu gjallë zelalu ki grup e ka hum vetën edhe i ka hum qërët kush i ka ndëgju kejtë zbashku të hum bërë në gëhennem pëse e kanë arrit kanë propunën që i të lusin edhe njëherë me kësi prap Kjo me këthi prapë gjëma të ashe pa mundën e unë do t'i cek i tash disa shembujt dë një lukut. Se si ashe pa mundën me këthi prapë. Të shkolla, të shkolla ka klasa pare, tete, e para, në gjimnaze e katra, e para, para në fakultete e katra, kërë di unë shka s'ka. Qaj s'miu që i mledhe i prej 5, më t'lonë dhe 5, më t'njinsha ka sa një oste, mësusët të shkolla për hatët këthia, këthejnë vitin Kjo a këthejnë edhe një her Jo kjo s'ka ndonë kur E po në ta kështajnë, pro Pra atër të njonit që e ka mush registrin me njësha Ti Që ke hi me luit me njonit Kështë pe orzon A i të ka mordë, ka futur funi Edhe të ka shtitë mirë Diri sa kan si gjitha, tën, të kanë dhimë kësit A i gjykatë si pishkloja Gjitha a janë rejtë i dorë njonit A banë edhe njëherë pra atër të tanë Që të bërë shti i pari Ta mirë shtiatë A të medalën e altonit a ban. Jo s'ka ma të mas Ai si hipin ringin e boksit dhe vaji Qetri ja bën i hund përtej për sheshit. Edhe i thal ato nokdaun ton për e përzdit nokdaun for stratizan nokaut. Edhe i ngrejti ja qendrikuar e pas se skash ka me boks tuajsoni e kashin vesh. Desh ti na përmet ksaj me kaudhu diçka? Jo nuk shkon me të kashme në vazhdimësi Qetrikun. A shkojn do të punë kështu? E kthin para të ta tilën një herë të më. Skatë mrapa mo. Ti qi që e bën 90 vet, 82, 81, 70 të më falesh, ka të nërë që për të atham, a për të akojtë të të një artë e më? A për thuti, a, kështu për thuti? O, t'ishtë në akojnë edhe një herë unë i rikësë. T'ishtë në abojnë po i rikësë, se kërë i paskojnë i rikë, e pasë bëhalë. A për shë, hotelat, kejtë për hotelave të të së pohetësët, e sa semafori, e sa tretuari, sa shpitalit beti në mosën, përhetin po për punë me kontributit tanë që i ke bëhë kur i koni ri, e shka ke bëhë kur i koni ri ta, i kishë kërdhut, i shkërdhut di magar të bajdru, bëhë lejra hata të hajt, bëhë më, bëhë, kërë gjosë ke bëhë? Unë e të shnakon, edhe një herë të shnakëthirë, kërë për shkonë? A ka, mirë, lej këto, a kemë, a jetë e pa, a kemë ushja, du të realizohet? Pras, kërë Kajt në këtë botë të para shkon E kush te pra. shkon të masë pra Vec njanë këtë botë shkon të masë Huja, qëtë rëkush kur kush I papuni shkon të masë Vec shiki shkon të masë I papuni Qerë shkaka zoti shkaka falë në botë Kajt shkojnë të para Vec i papuni shkon të masë Inna rabbakumullahu Lëzhi khalakas semawati wal ardë Fisiteti e jam, thumë në stëwa alel arsh, ta me të vërtejtë Allahu ju i cili krioj qitë të të tokët. Për gjash ditë, fisiteti e jam, i krioj për gjash ditë, për mu e zgudzonë kur kush ashoj, asë gjëmot me prit komend të qartë, jërëjoj të qartë, për kofare, shka janë të gjash ditë të cilët i ka krio Allahu qilët të të tokët. Se un në kët fush fare nuk njeh xhamatin e dashur. Edhe kërkoi prej xhamatit tem, më s'më kërku kur prej meje si hosh, s'ka kërcë ato 6 ditë atë që i tha Allahu, i kam kriju citë të tokë për 6 ditë. Se këto 6 ditë un nuk i dij çka janë. Po ka plot fjalën citat. Çto kanë për citate? Çillon e parë ditën e Xhumo. Çillon e vet ditë, ditën e Shton. Çillon e tretë ditën e H ti donjë zingulin kom çdo fare i bojëme aty ve një pyetje edhe mendoj se mabetse nokautja kështu po pra, qendën e parë ditën 3-4-5-6-7 janë zoti edhe ditët janë 7 kështu poj, po po po shkoi njerëz në 7 dit për pra, 7 çilla për ditë ka një në rregull po pra, atu më parë që nuk ka thon 6 një e dita para se ti krijon Allahu çilla të otokat a kisht ditat edhe E kush përna i kalzon neve ditë, dalje e dhilit e përndimi ati, mirë atëherës, kishë atë stokë, atë shqilë, atë kur gjohës. Kuj ish, ku ishin ditët atëherë, pra? Me kaqë, këtë derë të mbyllin të gjithë së bashku, e na e besojnë kura një kerim, mua shtu si qka arë, e besojnë me zemër, gjasht ditë të allahë gjëllë gjëllalu, të cilët në nuk i dimë, këtu pra, për gjasht ditë të cilët në nuk i dimë, E çici besojm ashtu si solli Allahu në Kur'anin e Kërim. Nuk kështu i besojm. Ndoshta janë faza, 6 faza. Ndoshta janë ditë të Allahut 1000 vjet tonë në ditë e ati. 60 ditë kanë 1000 vjet, 6000 vjet. Edhe kjo fare flai intereson. Allahu nuk tha 6000 vjet. Vetë tha 60 ditë, 60 ditë të ati. Çishi ka thënë Kur'anin e Kërim, ashtu i besojm. Thamastawa 'ala al-'arsh. Ka probleme të mëdha tash në këtë në këtë kodin edhe kontekstin e bisedave në lidhëm në këtë pjesë të kurani kërimit se Allahu ashë mështet në arshin e ati ma si që i ka kriju shdo gjo ashë mështet, ashë ul hasha oru në azot dikush me besu se Allahu a ul Allahu ashë i ulë më dikon me një vend prej vend e majhë pari ati i vend si duhet majhë pari ati i vend si duhet që ata dhjem të cilët për mundon me përhap një loj selefizmi të mikt një loj selefizmi të mikt Te fili selafizëm as vërtet siadin fillimin e vembarimin që e ka. As vërtet siadin fillimin po e mbarimin që e ka. Po a bajn këta për ka dobëkësia, për ka varfuria e e interesimit për shkencë edhe dituri mbi rregullat islame, janë shembull po ja vjap edhe kush do jeton në periudhën e dharrjes ne vinë, bajnë biseda ka problem, na bajnë bisedë shumë qetë. Të api me gjem me çka ju vjen mërzime më mësu. Për një ajet çka tha Ibni Abbasi, çka tha Mujahidi pratajë, çka tha Ibn Az-Zumeri, çka tha Ibn Bubakish, çka tha Ibn Mas'udi, si e shpjegoi Buharija, si e shpjegoi Shafiu, si e shpjegoi Ahmed Ibn Hanbali, si e shpjegoi Zuferi, si e shpjegoi Ibn Yusufi, si e shpjegoi Abu Al-Hasan Al-Shaibani, si e shpjegoi Kitam Malik Ibn Anas, si e shpjegoi Kitai Anas Ibn Malik. Eh kinj këto komente ku i vën mërdhimi imsu rreth Kur'anit të Kërimit, ato m'në harin shojnë drejt poshtë drejtësojnë qak to janë këto jan, vogël Allahu ka thon Kurani i Krimi edhe u krij Allahu us përmijëll Hashalilai taala edhe u krij jo be burr nuk shkojnë këtu pun këtu nuk shkojnë këtu nuk shkojnë këtu pun këtu namal spari e besojm Kurani i Krimi ashtu siç ka thon Allahu xhallaluhu po kush i ngul kom se kjo masi po thot ashula ashul, ashul ather na lën na çeludhen me bot disa pyetje ku as ulaj para se ti të arshi Insha Allah patangamalion kaan Allah wala shei ma'ah fa ishta Allah pa fillim e kto gjërat ke fillim kan e ai kur ishte athere kto gjërat jona sigurarshi o cilla e parë dita ishin ku ishte ai ulën po pra. ati nuk i duot vend ai ash rabul alamin ai ash në të gjitha vendet e marrë me mend një prej fukarave po ni më fukara prej fukarave të dituris pak më fukarase na mndokos e për fakir mo na për fukarash njohat malloj për me vërtetu thë Allahus qenë ka këtu, ne u ba shumë i menë qërë tha, e për është Allahun këtë dënjo pra në vendë dhe të ndita. Këtë për që nësullë. Kerimë tha. Allahu gjëlle gjëlelën kërën në kerimë tha. Wa hua akrabo i lejku minë habni lë varit. Jam mahafar damonit qafës për juve. Unë jam të ju me madhënien teme, mahafar se ki damonit që jam banë gjakunë. A kejë nevoj me besedu ala për këtë mu? <të> tha wahua ma akum, ejnë e ma këntum. Unë jam me ju, këtë jeni ju. Dë me thonë, unë me madhënjën time, jam me ju ati, ati ju këtë jeni. Kështu thanë kërani këri? Qëka kejë nevoj ma ndena? Kësë do gjohë ma ashe qarë. Jo, dhe, në qilë, nimea. Aj, pra, një ajetë qëtër. Aj, kështu për bojnë, pra. Tha wahua fis samavati ilahu në filardi ilah. Këpa në Uniam Allah Allah Allahun jil va Allahun tok. Ishte? Pastaj edhe kjaza e dh Kurani i Kerim. Uniam ay Allahun jil edhe ay Allahun tok. Do të thonim jam gjithkund. Kështu sunneti i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ibe ibe sanjonat. Mirpoh tash nitom falje. Njerzit po e bojn edhe për ka, unë pasam kështu se po them qart po them pa rezervë hiç. Kur ju vjen mërdhje me më ufut në studimet e gjera deri në pa fund të këti islami e ndësikur alikërimi im shojnë për drejtë dhe në selefizëm edhe na besojmë drejtë ashtu si qa ka thonë edhe marë i puna ka thonë edhe marë i puna për po duhet pakëm të të, të, të të pshim plunin për i kokët të sjarojmë gjonët e qish të besojmë pra kështu pa kur fe studimi pa kur fe studimi të, të besojmë se Allah u qish tha ashtu ashtu, po ja të besojmë trupë Jo <Tribus> ta um besojmë se a ulaj, hasha njeri ulet Allahu gjëlle zelalu të punë nuk i duhet Po a i thani kurani kërim Kështu e thaki gjohtarisht E thani gjohtarisht për aspegimin e fundit për këtë tjesë të ajetit Mrati ku a hule? A hule në karri kënë e vetë apo? Qështu ha? Ajë sundimi a ti dheri ku ka mëri? Sundimi a ti ka mëri dheri në fundin e shtetit a ti Allahu gjëlle zelalu me madhënin e ti E sundon çdo gjë që i ka krijuar ai pro. Madhria e sundimit atij është deri në skaj të çdo gjësi që ka krijuar. Kështu i besojnë suneti i pynga Mari tere sallallahu alajjonat. Dhe kalojmë nga këtu bile i më duket se jemi vanushum. Fa yushil leilal nahar. Këf ja për neve tash me bisedu çartas. Allahu Resulullah sallallahu alajhi wasallam tha, sa, "La tufakkiru fi zati Allah." O njër, mos mendoni kurrë Allahun dhe le zelausi ashtaj po me ndoni në madhrije në ti, në përmet krijetave të ti. Allahu, çka krijoj shqyqoni, ato e gjoni madhni në Allahu. Tha, jukëshin lejlen nahar, tha nëta, edhe dita, jetë lëbu, hasi, tha, që ake Allahu gjëllë e gjëllalu, një mënirë të qarkullimit të këtive digonave, shumë të bukur. Unë gjëmat, thëtë në lidhe me jetë lëbu, e jukëshin lejlen nahar, Elipi nata një anë tjetrën do t'ja vdekni një nj shembull fëmijëve për me kuptuar më shpejt. Është një lojë fëmijëte lojnë i thonë si të mshël. Njëri në shtratin e por dovari i mbyllë si të vetëri shkon shef ato ne. Ato ukolla traktorit do borsellën me prek një anë tjetrën. Mos pse e prekim këtu në fjaloje? Allahu xhel xelaluhu miksi shembull i shumë të thjesht, ndaj sellën kurojën Karin fanata më nvitim Elip ditën sikur se mos po don me dhon ata. Ando A fjalë, ej apo pra, sa hesjonja i kjetra. Sa hesjonja i kjetra, sa jetë llohe hafisa, sikurse nata me këndra me me kfetrat e veta kur don ditën me zon, e dita natën me zon. Kjo disiplin, mos ju ka përlong dikuj para sin vetën i herë? Mos ju ka përstin i dinë herë dikuj para sin vetën? Mos ju ka përzi kjo jo para sin vetë dikujun e artha as në herë. E ku i disiplina kjo? Këto tash i jihoni? To janë, kësit e ju vë janë vëqëm për kaqë, nuk janë për malarë. Razi, është një djetarë islam, në këtë pëjtë jo përgjithë, tha, o ju, o ju, të cilët përbesoni, tha, Allah u rinqilë, prapë për i këthehem, o ju të cilët përbesoni i gabim. Tha, më në qëpari që i keni caktua Allah u dëvend dhe keni gabu shumë, numër një. Numër dita, për pjed në hapsin, për e zika, e te poshtë, të poshtani tha, kjo a nëmër një thë razi nëmër dhi problemin kjo e kini qeter thë atëherën nëse kështu besoni se e keni Allahun nalt të ardhini thë se ju keni pranu vet se e keni Allahun nërkam të juve se rëmullak është ditën pra e keni nalt në otën e keni nërkam të juve mëni kësipun më zbani thë Allahu gjëllë e gjëllë e uha është në zdo vend ashtu si që para qetë kurani kërimi i, i, i madhru shumë yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasifa nktapun sinoni ktopun shiqani e gjani allahun edhe madhrinjen e tij ta was-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharat tadihil qarkullimin e tij yir qarkullimet e ative hron rrotullimin e asaj i keni argumenta të gjalla për madhrinë e allahut xhejallahu xelalu na kemi ju e patun se dia ndodhi çaje fun për një më ajo kur isha në bejrut pata më kam konsultu që i kërë i fiqë pa karësëri që i hipin marë sa gje i ative Amerikanëve, me katë rrotë la, unë se pa, unë se pësën e mora vësha, këa për një majo puna s'këa, jo hipë të dhe fotografi, jo zike na për gula gjesë në dilke pinalë, po unë e kam adet ma shumë me besu, se më s'me besu, poh, për atë për thomë, mirë për kur kush s'ka drejta, më i thonë kur kuj, e, hasë kam ngullu më la, ali, lema rezervën të e me m do qoftë, është, është një, një, një grintë në hapsin, i ndërruare gjëmotë, një grintë në hapsin, edhe shumë afer neve. Unë të është një ditë prej spjegimive që i banëm në lidhe me kse ajete shkajan këra një grintë si ki, se prej neve lërësit e djelit sa ishin, ku shë ka majtë menë? Lërësit e djelit prej neve. Kemi me djelit në punë këta ajete tashë, o shremë se val kamarë, o val në gjumë. 148 milion kilomet Ajë gjëmot i bile jo që i angazhohet dhe një harë këto mi mbajt me në këto. Kështu i lishon në rrurë gjëlinës me ka përti i pafi e problemi. Honu ne kemi lartë, dilin lar e kemi lartë 148 milion kilometra, o se thamë në 93 milion mila. Për me uhtu të një illi prej ijeve të lartë që i kemi, apo të afërme, rrasë të dilit përsa vijë në tukë të na. Të janë, të janë biseda që i duhet me i ditë ju gjëmotë. Se e di shumitë e gjematëve në të kaluar bile kazon me pajtushti. Dhe shi që që e hoxanë kursi, ja, që. Kështu përfara në thë ishineve, kur patëm një sefte, thë ishine. Që e hoxanë, shi këshirë, ha, hajde. Shti duhet në e priterit verën të tokë, se shkojnë nëjë. Lërësit e djelët janë nga ne 148 milionë kilometra, si pas motë që së sakë dheri më tashë, ose 93 milionë mila. Për 8 minuta rrezët vintë në. Shpejt e dhjilë dheri këto, për 8 minuta më rrimë. Me qatë shpejtësi me ndërtu një anije, që për 8 minuta shkonë të dhjili, i duën 183 milion vetë drite me arritë të një ili. Najtë. 183 milion vetë drite, për me arritë të një ili prej ative i që e kemi na masa afermi. Në në që ke të ili në që e dhe kja një ili që i rrimë në të, të në tokë, në japë natën e o ditë e mërë në 24 orëve. A shë vërt një ilin hapsin prej të mlojve silët rrëzvet vetës për 8.000 vite për 8.000 vite edhe a i rrën hapsin a i balena e modhe ilzive në hapsin kejt këto janë kujshit e ton në krasnim me qil, qita allaut edhe arshu allaut sidrët e mundta kejt këto janë kujshit e ton edhe një qiret e 5 milion edhe një qiret e 5 miliardve drite prap kujshit e ton janë këto kët, në dunjoja në këto putë kujshit e ton janë me to naje të ujpë naje q Nishi çojm natën si e ka zbukuru Allahu xhillin, natën nishiqojm me siteton të djepit. Me siteton të fit djepit vogël që i kemi futur këtu, edhe i marrim donëherë mbyll. Unë i them si djepi ktim, e thënë ai marrim mbyll. I mshelim me këtë sitë të djepit ton, djepit u palaçit, i marrim mbyll. I hapim vetë kur të ecim për rrugë për veti, për çera xona nuk i hapim fare. Nichëtava të 3 milion vite me udhtu, sa rrez të dillit me haç shpejt me mriteni illi. Allahu Gjellë Gjellë U tha në Kurani Kerim E qka ke e për gjellim Me në thonë me këta Tha musakharat Tha të nënështruara për juve Djelin Hanën Ijet Hapsinën E nënështruar për juve Ja të kam pregatit juve Ju me shfridzu Ju me shfridzu Po e shfridzojnë vë Allah i do Po e shfridzojnë do Do i banën ato fejgjama Më bish kulma të shpijes Me shfridzu djelin për rrimë Edhe edhe po kalojnë mirë. Me ndajui në shtëpi për larje edhe po kalojnë mirë. Po i shfrytëzojnë fuqi diellore, dinamikën e tij. Ai një ditë do të krijet. Një ditë do po të krijet. Zoti e ka ditë se ka krijet, asha është dita ajo në të cilën po bisedojmë. Dilli do të cozot një ditë xhamat e dëshmë. Nuk do të jap më ndet. Edhe nuk do të jap më dritë, do të krijet. Ti ku bëdi? Sa ai do të krijet një ditë? Sa zorë me dita? Akumulatori jo çka hap? A hap rrim? Shka bod një ditaj? Kryët, batarinë e gjepit që e kje, jepë zritë. Jep, A merë që tërë mo? Jo, shka bod një ditë për ditëve? Kryët, energinë që i ke mrenda në organizmin të në tërë kunë? Jo, si të hajshë merë, një ditë për ditëve shka bod? Kryët, gjithë do gjonë këtë bod, pra një ditë shka bod? Gjithë do gjonë këtë bod një ditë kryët. Pemën që kemë një lërën tone, edhe të ka dhe 25 vite me radhë. Një ditë qka botë, janë njësë mësë me botë, se kryetë. Dru një hurë mësë që e pritë 25 vite, dheritë filojë me botë, e pas ta i boni 400 vite me radhë. Maj së më rabi, mas i boni 400 vite, qka u bo? Janë njësë mësë me bomo, se qdo gjonë këtë botë kryetë. Edhe këpë nga merë lëku, i për nga merët ashkrinë, në këtë botë, në këtë dunjo, ka filu dhe ka Në suratë e, në suratë e Qiyamah. Fa idha barqa al-basru fa adzikursini drita e sinit tan krijet, edhe ajo baje ke dritë. Edhe ti shihshë me ta, po jan ditë edhe ajo krijet prap. Adith sa Allahu xhellalu xhi sitetut krijen, pra mos bojnë drit. I ke çën, edhe nanën, edhe babën si janë dhëm. Edhe gruan me fëmit më si janë dhëm i thukë sa i botë lëmë të mirë pë halas ke shkunat qëtërën të ka krimë a, a dritë e sinit fejza a bari kalbatharu wa khasafel kamaru a dit edhe hanës kur t'i nalët dritë barbartja e dritës përshka këtë honë a dritë bartës e jo dritë dhanës se pas kurani kerimit o dhe gjume a shansu wal kamar a dit kur djeli edhe hana dhe t'përëndojnë për gjithmonë më nuk t'bojnë dritë ma thasaj dite chadit ju chadit ju jeni ata ska do dilni para allah xhallej zelalu edhe la txhba minkum khafje gifam sheftite juaja do dalin para allah xhallej zelalu u jallashanu in deruar jemat qeu allah perfundon ke pjesa ai do tha aleh al amru khalku wal amr ai klyon edhe te ai ktheh cdo gjote barakallahu rabbul alamin imadruar pa faksime, pa nëksan lëqe, ingritur, ash aja Allahu gjelle gjelalu hu i sili, krioj zdoja, ta i kthej zdoja, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.